iemand vir ons een woord het, luister ons graag aan. Moorra allemaal. Hierdie week hierdie heren ongelooflik het my gepraat oor intimiteit met God en waar het beteken en vooral in termen van hoe kom ons intimiteit het met God en die reeds my kom weis, in intimiteit met God, kom ontdek je Godse liefde vir jou. En nou het ek nogal dier jylle die paar goed gegaan en baie dinge oor dink hierdie week en, maar weet ons rechtig wat het is om Godse liefde te ontdek. Het is groep met die naam van Jesus Culture en in een van hulle lewendige opnames, vraag een van die hoofdssangers, Kim Walker, vraag sê vir die mensen, Do you know feels to encounter the love of God? So met ander woorde sy vrou, het jy al ontmoeting gehad met die liefde van God, en die liefde van God is God. En sy sê, as jy al ontmoeting gehad het met die liefde van God, sal jy weet, want jy sal nooit ooit weer jyselfde wees nie. You will never ever be the same again. Nou, die heren het baan met my kom praat, soos ek nog sê, door intimiteit, en saam so met intimiteit, kom die Engelse woord, is my so mooi, worship, of loofpruising en aanbidding. Nou, selfs in ons binnenkomers is dit so een belangrike deel, want Jackie het terug, het sy ons gepraat oor of het sy verwees na nou op wie focus ons. Nou, die Jesus op wie ons focus is liefde. En wat doen liefde? Liefde genees, liefde bring vrede, liefde maak vry. En om 'n ontmoeting te heen met daai liefde, kom die rest van self. Nou, En my stilte tyde week het, die heren het my teruggebring na dit die. Je weet om redelijk op hom te focus, want baiemaal sit mens en je denk, vooral met iemand soos Paul Jan, en dan denk je, waar begin mens? Verstaan, hoe begin ek om die woord te vat, of om dit te ken? Je weet, so goed soos wat hy doen. En die heren het my teruggebring en hy het my gesê, kom met na my toe. Kom met jou loof, vresing en aanbidding, en ek gaan het vir jou gee. Ek gaan vir jou weis, ek gaan vir jou laai. Want net in die intimiteit kan ons God sy stem hoor, en God sy laai en dit wat hy vir ons radig wil sê, het sy hart nou, in my stilte tyd die week, het die heren vir my Lukas 15 gegee. Voor die heren die gelijkenis vertaal van die verloore sien, maar wat my ba uitgestaan het is, voor die heren, so sê ek vir julle, is daar blijdskap vir die engele van God, oor een sondor wat hom bekeer. Nou het jylle een idee? Um, Hiesel sê hy selfs van hulle loos alles en hulle juig net oor een zonder wat om bekeer. Onder andere die week het ons een getuinis geluister waar die vrou verduidelik hoe die heren voor gewaas het. Hoe opgewoond hy oor haar raak. En sy het so verduidelik en sy het genien geseen hoe die heren al vat en dan in juweelboksie sit. En dan maak hy daar er juweelboksie toe en dan sy hom oopmaak dan friek hy jylle uit, van opgewonenheid en blijdskap, en maak hy wit weer toe. en as hy hem weer oopmaak, hy kan homself net nie help nie, en dit is hoe opgewonen God oor jou raak. Dit is hoe opgewonen God raak, as jy met loofprysing en aanbidding, met worship na om te kom, en hy vraag nie van jou, om elke liewe bybelvers, jy die bybel uit vir hom aantool nie, hy soek net jou, hy soek net jou hart, dankie. Hoor jylle, Ons bleem ons daar aan die kant in industriële gebied. En ons hoor nie altyd die kerkklok lui nie, maar vanmorgen die wind om so gedra. En toe hy so lui toe, kom my gedachte my op, hoe ons baie gesê het, kom, sondags, kom. En daar kom so'n groot blijdskap oor my. So'n blijdskap wat ek net kan sê, dankie jyre, dat ons is nie meer sondags nie. Ons is dier Jezus' bloed gebas, gereinig, geheilig, so'n vlek en so'n rumpel. En ek kan net in die tweede dankie sê vir Jan, wat het vir ons kom duidelijk maak het, want aan de andere kant het ons het nie gehoor nie. Baie dankie Jan. Ek wil niet herhaal wat Jan en Sanet laas keer gesê het. Sy het uh, uit Romeine 5 uitgepraat en uh, Romeine 5 vers 1 sê, Omdat ons dier die geloof gerechtvaardig is, sê ons hier die vrede by God. En dan vers 2b sê hy, en ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. En wat sy vir ons gelees het in 5 vers 5, was dat hier die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestoord is. En Colossians 1 vers 27 het Jan aangehaal, laatst keer hy sê, Christus onder julle, is die hoop op hierdie heerlijkheid. Nou, as jy die 2 Romeine 5 vers 2b en Colossens 1 vers 27 nog so by mekaar sit, so ons roem nie hoop op hierdie heerlijkheid, maar Christus onder ons is die hoop op hierdie heerlijkheid. Met ander woorde, ons roem op Christus, ons roem op die salving en wat die Engelse uh, bybel sê Christ in us, maar Jan het het Laatste keer so mooi gesê sê, Christus onder ons. Salom 23 sê, jy maak my hoofveit met olie, my beker loop oor. So dit is hier die salving onder ons. En dan wil ek ook net baie dankie sê vir die gemeente. Ek wil die Heere loof en prijs vir die gemeente. En ek wil vir Jan en Henda baie dankie sê ook vir. Dat hulle ons, kyk nou niet, die spreekende voorbeeld van hulle skoondogter wat voorgestel is aan die Here en toegelaat is om 'n verhouding met die Here te hê. In dit is wat in ons wat ek in ons gemeente beleef is dat ons verhouding het want ek het in hierdie week het ek beleef mense wat in gronde gaan wens gebrek aan kennis en baie bybelkennis, gaan jou niks help nie, maar die verhouding, soos hierdie prachtige jong meisie vir ons vir oogend gewaas het, en, en, en, en soos Jackie, wat jy kan sien hoe die woord die mens geoprug in die gemeente, en vir oogend, um, ek het vir die specifieke gesin het, ek drie keer die woord, ek het vir oogend weer gehoor wat sê, en elkeen wat die naam van die heren aanroep sal gerep word, handelinge toeje, Maar laat ons nie wacht door die einde van ons leven dat ons hier naam aanroep nie. Dit is vir nou, hierdie, hierdie kostbare verhouding is vir nou. Hy sê, en hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, is handelinge 2 waar ek lees, omdat het onmoendlik was dat hy daardier vastgehou word. Want David sê vir hom, ek het dier, altyd dier voor my gesien, want hy is aan my rechterhand, dat ek nie so wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig. Ja, ook sal my vlees nog rus in hoek. Want I sal my siel nie aan die dode oorlaat of die heilige oorgee om verderwing te sien. Want I het my die weer van die lewe bekend gemaakt. I sal my vervul met vreugde by I aangezig. Ja, Jesse, ek het so baie goed wat op my hart is. Ek hoop nie, gaan jylle verveel nie, maar in elk geval, so in die begin van die jaar, sit ons allemaal met so groot stik hoop in ons, hoop van een goeie jaar, en van goeie goed wat moet gebeur, ek het hierdie versie die Godse Geest my gelei, en met my gepra die afgelopen 2-3 weke, en dis een tekst wat julle allemaal uit julle kop het ken, wat jy elke dag op sê, dis Jeremiah 29 vers 11, wat sê, want ek weet wat er gedacht is, ek kan gaan die julle koester spreek, heren, gedacht van vrede, en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekomst te gee, Nou, ek wil julle challenge van jaar om om te weet dat Godse toekomst is die jaar 2013 wat voorlee. En dan sy gedagtes wat hy aangaan ons het is, gedagtes het te gaan kyk, dit, dit beteken Godse plan, Godse droom, Godse, as jy een bezigheidsplan het, dit is Godse plan vir elke lieve mens, nie net so partij nie, vir elke lieve mens. En dan wil ek julle moet die jaar gaan in elke situasie wat jy in is, elke negatieve omstandighet, Elke gebeurtenis, wat een stuk onvrede in jou hart bring, wees verseker dat het Godse gedagte is, is net gedagte is van vrede. En daarom kan je weet dat as het onvrede in jou hart bring, is het nie van God af nie. Dit is nie Godse plan, of Godse wil, of Godse droom. Voor jou nie, sy droom is net goed, en goed alleen. En dan, die tweede challenge wat ek graag wil hees, as ons in die laatste stik kyk is, God sê hy wil ons vrede gee nie van onhele, om julle een hoopvolle toekomst te gee. Ons allemaal sit met een stik hoop van een goeie jaar vir dit wat kom. Daar is hoop, ons allemaal weet wat beteken hoop. Hoop betekent to anticipate with pleasure, om een verwachting te heen van, van positieve dinge. En ons allemaal heet dit vir die jaar wat voorlee. God het ook een hoop vir ons. Godse hoop is dat ons sal vrede hee, dat ons geneesing sal beleef, beskerming, voorsiening en vreugde. Dit is Godse hoop. En so het ek en jy precies die selwe hoop vir ons. Maar die vraag vir 2013 is, is gaan ek en jy hoop dat, dat God hierdie goed vir ons nog moet doen, of gaan ek en jy Godse hoop vir ons bewys? Want Hebrews 11 vers 1 sê, geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Met andere woorde, as gevolg van Jesus die kruis dood, alles wat hy kan staan, die smaarte wat ons oorgebring het in vreegte, en die siekte wat geneesing gebring het, en die sy wonde is af ons geneesing, en die vloek en die seen, is ons vaste vertrouwe op dit wat ons hoop, dit is een gegeven vir ons elkeen. Ons vertrouwe, ons hoop is op dit wat al reeds gebeur het. Maar die probleem is, ons beleef dit nie elke dag nie. Hierdie wonderlijke hoop wat God vir ons heet, beleef ons nie. Want die Breers 11 vers 1 gaan verder, hy stopt nie daar nie. Hy sê, geloof is een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien nie miskien al hierdie geneesing en beskerming en voorsiening nie. Maar geloof is een bewys daarvan. Nou ek en jy gaan ons hierdie hoopvolle toekomst wat God vir ons gegeet, wat al reeds daar is, wat een gegeven is, ek en jy kan dit alleenlik bewys, dier middel van gezag, en ek wil jy, jy jaar moet ons gezag opneem, want God wil dier my, en dier jou, een hoopvolle toekomst vir elke en een werkelijkheid maak, so ons dit kan beleef, en dit nie net in jou kop sit nie, en een mooi droom is waarvan jy weet nie, maar dat dit werkelijk waar, een belevenis sal wees, want die feestheers 3 vers 20 sê, sta na die kracht wat in ons werk, God het ons die kracht gegeen, Ek en jy sal een hoopvolle toekomst sal ons bewijs dier middel van gesag oor dit wat ons nie sien nie. Daar was een hout kruis gewees, en daarom kan ek en jy gesag opneem. God is in sy ris, Hebrews 4 Daarom gaan hy nie vir jou sy hoopvolle toekomst vir jou nog doen nie. Dit is klare gegewe. Ek en jy moet door gesag daar opneem so dat God sy droom sy sin kan kry. Ek wil jylle sien met, met hierdie vers dan en sê dat Dat mag 2013 dertien, jy weet dat dat Godse droom van vrede vir jou een werkelijkheid sal word. En dat sy hoopvolle toekomst een werkelijkheid sal word, dier ek en jy wat gesag opneem, so dat geloof op dit wat ons hier sien nie, sy sin sal kry. My dankie vir julle. Ek was blij na Matthies 12 te vermoorde. Ons sal vanmorgen met mekaar deel oor die sterk man. Wie is die sterk man? Vader, ons dankie vanmorgen dat jy jyself an ons en in ons openbaar. Dankie, Heere, vir elke oog wat jy kan sien vanmorgen. Elke hart wat jy kan ervaar. Dankie dat jy gesê het waar twee of meer in die naam vergader is. Is jy in ons midde. Is jy onder ons. Is Christus onder ons. Is die hoop van die heerlijkheid. Een werkelijkheid in elkeen van ons ervaring. Dit is ons gebed vanmorgen, vader, dat, dat elkeen van ons ingetrek mag word vanmorgen in die teenwoordigheid, in, in, die, in die kon van die gees in. En dat hy door die gees inspraak gee, ons harte verlig, ons oe oopmaak, om te kan sien, om te kan verstaan, om hierdie hoopvolle toekomst, wat hy oor ons gesprek het, om hierdie hoopvolle toekomst, tegemoet te kan gaan. Die volle som van die gedagtes, die mag ervaar ons eer die daarvoor vader. In Jesus naam. Amen. Vers 22 van Matthies 12. Hy sê, toe het hulle duivel besetene wat blind en stom was na hom gebring. En hy het hom gezond gemaakt so hy die, die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die sien van David nie? Maar toe die fariseers dit hoor, sê hulle, hy drijf duivels nie anders uit as dier by Elsebel, die overste van die duivels nie. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen hom self verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen hom self verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan die Satan uitdrijfs, dan is hy teen hom self verdeeld, hoe sal sy koninkryk dan bly bestaan? En as ek dier by Elsebel die duivels uitdrijf, dier wie drijf julle seens hulle uit? Daarom sal hylle jylle rechters wees. Maar as ek dier die geest van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God by jylle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van een sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eerst die sterk man geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof. Hy wat nie vir my is, nie steen my. En hy wat die saam met my versamel nie verstrooi. Daarom sê ek vir jylle, elke sonde en lastering wat die mense... Vergeef, sal die mense vergeef word, maar die lastering ten die sien sal die mense nie vergewe word nie. Kom ons praat bykie oor hierdie beginsel wat Jesus hier deur gee, hy sê, hoe kan iemand in die huis van een sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man gebind het nie. Hy sê, bind eers die sterk man, dan as hy sy goed kan roof. Jy sê, wat ek jou wil vraag is, waar gaan dit in die stik wat ons gelees het? Die Gaan dit oor hierdie stomme en blinde mens wat genees is? Hierdie mens wat gebonde was en vry kom het? Gaan dit oor hoe om die duivel te bind? Romeine 11 sê vir ons, Uitom, dierom en totom is alle dinge. Syne is die eerlikheid tot in eeuwigheid. Uitom, dierom, totom. Openbaring 19 sê, Die getuienis van Jezus Christus is die gees van die profesie. Aan die woorde, alle profetiese woord, alle profetiese uitleg, moet centreer rondomom. Hy is die middelpunt. Dit gaan oor Jezus. Maar aan die woorde, as ons dan nou na hierdie stuk kyk, dan gaan dit nie oor die Bijbelse bind nie. Dit gaan ook nie oor een mens wat vrygekom het nie. Dit gaan eindelijk oor die eerlijkheid van God. Omdat jylle in Johannes 9 het Jésus by die man gekom wat blind gebore was. En toe sê hulle, weet gesondig, hy of sy ouwers, dat hy blind is, want dood moet ons oorzaak hee. En dan antwoord Jésus hulle nie, hy of sy ouwers hee nie. Maar ander woorde wat hy sê, is, hy is nie blind oor sonde in sy leven of in sy ouwers leven nie. Hy sê, hy is blind oor die gebrek aan die kraag van God. Hy sê, so die kraag van God in sy leven geopenbaar kan word. Hy sê, daar is gebrek aan die openbaring van die kraag van God, anders zou hy gesien het en dan maak hy kluis meer in sy oor, en dan sien hy. Hy openbaar die kracht van God. Waarover gaan dit? Dit gaan oor hom, uit hom, dier hom, tot hom, is alle dinge. Nou, as ons hierdie stuk lees, dan bring het ons dadelijk by hierdie hele concept van gezag, wat jy aanraak vir morgen, Daniel. En as ons net so twee bladse verder blaai, na, na Matthäus 16 toe, dan sien ons hierdie beeld, wat Jesus vir sy disciples die vraag vraag, hy sê, Wie sê die mens is ek? Dan sê hulle, die partij sê, Johannes die dooper, die sê, is Ilea, iemand sê, is a profeet, hy sê, maar jylle, wat sê jylle? En dan trek ou Petrus los, hy was altyd ons die spokesman, hy sê, ou wat altyd, eerst as hand opgaat het, en hy sê, jy is die Christus, jy is die gesalfte van God, jy is die Seen van die levende God, en hoor wat sê Jesus vroom? Hy sê, salig is jy Simon, Bar Simon, bar beteken sien. Hy sê, Simon, sien van Joda. Hy sê, want vlees het en bloed het het nie aan jou govenbar nie, maar my vader wat in die hemel is. Hy sê, en jy is Petrus. Nou verander hy sê die naam, want jy, die naam Simon, Simon beteken riet. A riet is een interessante ding, as jy riet ophou, as die riet so staan en die wind waai so, dan buig die so toe. As die wind omdraai, dan buig die riet die kant toe. Dit is hoe een is. En dit was hoe Simon se leven was. En jy weet, ons praat van Simon Peter, sy naam was Simon. Maar Jezus kom en hy verander sy naam, maar hy sê, Simon, jy is soos een riet. Want dit was so, hy was so recht mooi wees vriend, toe dit goed gaan, toe sê, hier ek soms met, met jy gaan tot in jy dood in, toe waai die wind so, toe taan die riet so. Toen neem hulle Jezus gevangen, en die dienstmeisie sê, jy is eenvallen, toe draai die wind. Toe vloek hy, toe sê, ken hom nie. Hoor die, dis wat die riet maak. Dit is wat die mensen liefde maak. Dit is wat die mensen liefde vir God maak. En dit is waarvan jy praat aan jou. Godse liefde in ons is nie een riet nie. Dit is een rots. En daarom sê Jesus, Jy is Petros. Jy is een rots. En jylle kan maar kyk as die wind waai in een rots leie. Lei. Wind waai nie rots rond nie. Hy heeft staan net waar hy staan. Hy sê, Daarom verander ek jou naam van riet af naar rots toe. Hy sê, Want jy sal nie meer rondgewaai wees nie. As hierdie ding met jou gebeur het, jy sal nooit weer die selwe wees nie. Jy sal nie weer rondgewaai word nie. Hy sê, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou, nou, hy gebruik twee woorde daar. Hy gebruik die woord, hy sê, Jy is Petros rots. Dis a stuk rots. Hy sê, en op hierdie Petra, dis die bedding rots. Dis die rots waarop hulle gegrawe het om hulle huis te bou. En nou jy die twee manne met die huis op die, sand die, huis op die rots Nou die fondament waarop hulle ingegraaf het, was die Petra. Hy sê, op hierdie Petra, op hierdie openbaring, dat ek die Christus is, sal ek my gemeente bouw. So ek wil hier met iets raak sien, die film. Die openbaring van wie Jesus is, die openbaring van sy karakter, sy weese, die openbaring van sy liefde, is die rots, is die fondament, waarop een gemeente staan. Die gemeente, daar is baie gemeentes in die wereld, duisende. Waarop staan hulle? Staan hulle op, op die openbaring van wie Jesus Christus is? Of staan hulle op een ander openbaring? Dis huis op sant en huis op rots. En is interessant dat Petrus hier die uitspraak maak en sê, die dag is daar dat die oordeel by die van God begin. Wat hy bedoel is, moet by die sogenaamde gemeente begin. En die tyd is bezig om gemeente te toets, of dit op die rots staan, op die karakter, op die openbaring van die karakter van Jesus Christus staan, en of dit op die sand staan. Dit die valseheid. Goed, kan jylle onthou, dat God die mens gemaakt het, recht in die begin het, in Genesis 1 vers 28 het gesê, God het die mens gesê en gesê, wees vruchtbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, en heers dat Dis wat God vir die mens gesê het. Hoor jy, wie is die sterk man? As God sê, onderwerp jy die aarde, en heers daar wie is die sterk man? Die mens. Adam. Goed, maar as jy wil roof by die sterk man, Wat wie is die dief? Wie is die roover? Hy sê, die dief kom net om te stil, te slag en te verwoes. Die mense moord naar van die begin af die vader van die leen, reg, wie is dit? Dis die duivel, hy is die rover. So wat wou hy doen? Hy wou kom steelslag en verwoes. So wat kom doen hy met Adam? Hy kom misluive Adam. Hy kom bind die sterk man, om sy goed te roof, om sy gezondheid te roof, om sy voorspoed te roof, om sy seen te roof, om sy vrede te roof, om die balans wat daar op aarde bestaan het in die schepping te kom roof. Daarvoor moet hy die sterk man min, so hy verstaan dit. Hy kom bin die sterk man. En dan sê die skrif vir ons, hy skrif Petrus vir ons, hy sê, hom man, wie jy gehoorsam geword het, jy het ook sy slaaf geword. So sê jy, waar het die vijand sy hou vastgekry. Nou kom Jesus, en Jesus kom maak een uitspraak, want jy sê, dit het nou gebeur, die mens, die sterk man is gebind die sterk man het die slaaf geword van die dief en die dief het die heerskapie gekryd, daarom noem hy omself die overste van die wereld en daarom lyk die wereld soos wat hy lyk recht en dan stier God sy seun na hierdie aarde toe en hy sê hy is die lam wat kom om die sonde van die wereld weg te neem en ons sien wat hy kom doen hy kon betaal die prijs, hy word sonde in ons plek, hy word sonde, so dat ons kon word die gerechtigheid van God, so dat ons herstel kon word in gezag, hy kon betaal die skuld wat Adam gemaakt het, en wat is die resultaat daarvan? Die resultaat lees ons in Colossense 2, daarby vers 14, 15, Colossense 2 sê, jylle wat dood was dier die in die onbesneedheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, deur dat hy jylle die misdade vergewe het. En die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzetting ons verhandig gesind was, uitgedelgedeerd aan die kruisvaste naal. Hy sê na dat hy wat gedoen het, nadat hy die overhede en die machte uitgekleed, en hulle in die openbaar tentoongestel het. Wat betekend dit? om iemand in die openbaar ten toon te stel. Dit beteken, om iemand uit te wees, vir wie hy werkelijk is. Om die duivel te demonstreer, te openbaar, as een faunie, as een feik, as een dief, wat kom stilslag en verwoes het. Jy sien, as ons nou maar soms na die politieke arena kyk, en sien ons, hoe staan ouwens baie belangrike poste en goeie posies en aansien in al hierdie goeders, totdat hulle in die openbaar tentoen gestel word, totdat die waarheid hulle inhaal, totdat die korruptie en die bedrog en die diefstal oopgevlek word en die ouwens uitgewees word vir wie hulle werkelijk is. Voor die tyd het hulle hierdie aansien gehaad, het hulle hierdie status gehaad, het hulle hierdie posiesie gehaad, maar na die tyd het hulle niks. Dus hoe dit werk. Jy sien, dit is wat met die vijand gebeur, dit is wat Jezus met die duivel kom doen. Hy het omkom uitklee, hy het omkom uitweis vir wie hy is, dat hy niks is nie. Vraag is, het ons gesien wat gebeur het? Jy sien die, die ontdekking, ervaring van Godse liefde, net so leed daar een ervaring om te sien, hoe dat hy is. hoekom sal Jezus omkom uitklee, omkom uitweis vir wie hy is, as ons het nie geraak sien nie, as ons die grap nie gevang het nie, as ons die geleentheid gemis het dan besef ons nie dat hy nie een brillende leeuw is nie. Dan besef ons nie dat hy net rondloop soos een brillende leeuw nie. Want jy sê hy is nie meer een brillende leeuw nie, hy is uitgekleed. Hy is gestroop van sy gesag. En nou loop hy rond soos een brillende leeuw, om die wat hy kan verslind, die wie hy kan verlei te verlei hoekom, omdat hy nie daar was. Omdat hulle nie teenwoordig was die dag toe hy uitgekleed was nie. As ons kyk na die skrif wat sê, jy moet die onderlinge bijeenkomste versuim nie, weet as jy op universiteit is en jy draf klas, vir hierdie jong groep van ons wat op waardie is en hierdie goede ken, as jy nie in die klas is nie en die prof gee die tip, dan gaan jy vastvallen in die toets van die examen. Want die prof is hierdie manier om die tips te gee so in die klas, maar jy moet in die klas wees. En jy sien, ons het nodig om in die klas te wees, om die tip te vang. Die dag, toe hy uitgekleed is, toe hy uitgewees is vir jy wees, Jesaja 14 praat praat God daarvan, hy sê, jylle sal na nou hom kyk en sê, is dit hy, is jy die is dit hy wat naasies en konings verleid, is dit moendlik, as jylle hom sal sien vir wie hy werkelijk is. Dit is wat Jesus sy komst kom doen het. Hy het hom kom uitkleed. Hy het hom tot nie gemaakt, Hebreus sê, Hebreus 2 vers 14, hy sê, hy het hom tot niet gemaakt, wat mag macho die dood het, die Satan. Hy het hom tot niet gemaakt. En so dat hy ons allemaal kon bevry, wat ons leven uit vrees vir die dood en slavernij gebonden was. Dit was die resultaat, wat Jesus sy komst vir ons beteken het. En nou sê, Jesus vir Petrus, hy sê op die openbaring van wie ek is, Want ek is, ek is die een, wat my volk van het sondes verlos. Ek is die lam, wat die sondes van die wereld wegneem. Ek is die sterke leeuw van Juda, wat die vijand kom uitkleed, kom uitwees het vir jy is, om een nieuw openbaar tentoening stel het, om tot niet gemaakt het. Dis wie ek is. Ek sê, op hierdie openbaring, sal ek my gemeente bou. Op hierdie openbaring, bou ek my gemeente, hy sê, en die poorte van die dode reik sal dit nie oorweldig nie. En nou gaan hy een stap verder, hy sê, en ek geef vir jou die sleetels to die koninkryk. Hy sê, ek, Petrus, ek sal aan jou die sleetels van die koninkryk gee, en alles wat jy op die aarde bind, is alreeds in die jimmel gebonde. Dit wat daar staan, has already been bound in heaven. Hy sê, en alles wat jy op die aarde ontbind is alreeds in die jimmel ontbonde wat beteken het? Alles wat jy op die aarde bind, beteken so, dit beteken om die duivel te bind. Nou vraag jou, as Jezus gekom het, en hy het om uitgekleed, hy het om in die openbaar tentoongestel, kom ons maak het persoonlijk, as jy bygestaan het, en gesien het, wie hy is, en niks, gestroop van sy gezag, een dop, ek wil amper sê, een gedachte, gestroop van sy gezag, tot niet gemaakt, as jy dit was, as jy dit gesien het, is dit dan nodig, dat hy gebind moet weer? Het jy nodig om op te bind ook? Hoe wil jy niks bind nie? Hoe wil jy iets wat, tot niet gemaakt is bind? Hoekom wil jy die oefening doen? Het jy nodig om iets te bind? Vertel jy, ek hoor dat duisende christene leeringsgeen en boeken skryf oor hoe dat jy die duivel moet bind. En weet wat, die duivel is meer los wat hy ooit was. Hoekom? Omdat die ons om nie genoeg bind nie? Nee, nie omdat jy om nie genoeg bind nie. Hulle bind links, rechts en in die middel ook. Maar weet jy wat, dit werk nie. Hulle het nodig om die graap te vang en die grap is, hy is uitgekleed, hy is in die openbaar tentoongestel, hy is geopenbaar vir wie hy is, hy is tot niet gemaakt, as ons dit verstaan, hoef ons om nie te bind nie, want wat wil ons dan nou bind? Maar verstaan jy wat is aan die gang, as ons dit nie verstaan nie, dan verstaan ons nie dat hy bezig is met die ander spel nie. Want jy sien of hy met Adam gedoen het. Hy het na Adam getoegekom, Adam was die sterkman, hy is die dief, en Adam was die sterk man. en hy kom na Adam toe en hy sê, is dit so dat God sê, jy mag nie van al die vruchte eet nie? Nee, sê Eva, jy mag, ons mag van alles eet, net die ene. En so kom hy met sy misleiding, en sy waninterpretatie van wat God gesê het. En hy misleid hulle, en wat gebeur al met Adam? Adam eet. Wat is dit? Sterk man is gebind. Door te eet, bind die duivel, die sterk man, in Adamse leven, en hy verkruis die gesag. Dan kom die laaste Adam, en dan stuur God sy Seen, Jesus Christus, na die aarde toe, die laaste Adam kom. En, die vijand, wat nou die oorste van die wereld geword het, besef, maar hier is my tier. Hierdie ou, hierdie ou het een gesag, wat ek nie ken nie. Hierdie ou sta my te, hierdie ouw breek die werke wat ek tot stand gebring het af. Hy sê, hiervoor het die sien van die mens verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Nou kom ons, ons lees vanmorgen van een persoon wat blind en stom is. En Jezus kom en hy bring hierdie ouw en hy maak hierdie persoon gezond. So wat kom die duivel achter? Die duivel sê, hierdie ouw is bezig om my werke te verbreek. Ek sal moed by hom steel, ek wil hier die gesag by hom steel, want ek sien sy gesag is meer as myne, so wat gaan ek doen, ek moet die sterk man gebind kry, so wat doen hy, hy verskyn aan Jezus op die berg, en hy sê, as hy die sên van God is, sê vir die klippe word broerde, wat sy plan, is om die sterk man te bin, en wat antwoord Jezus om, hy sê, as dan gaan skrywe en dan sê hy wel, die beste manier hoe my misleiding kan rarig instuur in sy leven in is, kom ons gebruik die woord kom ons gebruik die skrif, hy sê spring van die tempelse daka, want daar staan geskrywe, ek sal my engele aan gaande jou bevel gee om jou op jou handen te draas, so jy jou voet in geen klip sal stamp nie, en dan antwoord Jezus, hy sê, daar staan ook geskrywe en ons het al vir mekaar gesê dit is nie genoeg om net te sê, daar staan geskrywe nie, want die vijand gebruik wat daar geskrywe staan jy het meer as dit nodig Jy sien al die ouders wat bind en ontbind, al die ouders wat met die Bijbel beklaai, gebruik die skrif wat geskrywe staan. En as is misleiding. En nou kom hy en hy sê, alles wat jy op aarde bind, is al reeds gebonde. Alles wat jy ontbind, is reeds ontbonde. Denk bykie weer aan Adam. Hy het vir Adam gesê, onderwerp die aarde in eerstouwer. Adam, alles wat jy op aarde bind, is reeds in hemel gebonde alles wat jy op aarde ontbind, is reeds in die jemel ontbonde. Wat sê God daarmee van Adam? Hy sê Adam, beseef jy, ek gaan nie inmeng nie. Ek het vir jou die vermoge gegeen om te heers. Ek het vir jou die vermoge gegeen om die sterk man te wees. Gaan heers nou, ek gaan nie inmeng nie. En daarom wat gebeur het, toe Adam toelaat dat die vijand die sterk man in sy eie lewe bind, toe is die sterk man Adam gebonde in die jemel want God gesê, ek gaan nie in meng nie. En toch, maak God die reispraak, hy sê, kom vraag my, iemand wat wijs het kortkom, kom, kom vraag my. Salomo sê, ken hom in al jou wee, dan sê jou paie gelijk maak. David sê, Psalm 37, hy sê, laat jou weg aan die Heere oor vertrouw, op om hy sal uitvoer, hy sal sorg. So wat, sê ek God vir ons, hy sê, ek is daar vir jou, ek het jou lief, ek wil vir jou al die inlichting gee, ek wil vir jou die vermoeg gee, kom na my toe, kom kom wees by my, kom wees een met my, want waar ek is, daar is die salving, waar die gees van die Heer is, daar is vrijheid, hier is waar die ding gebeur, maar in stede daarvan het die mens anders gekies, en die effect van die kies was dat die sterkman gebind is. Goed, so, die mens was die sterkman, die laatste adem kom, uit het nie geval nie. Die duivel wil die sterkman kom bind, hy sê, ek laat my nie bind, hy sê, daar is dan geskrywe, en daar is ook geskrywe. En dan kom, sê hy hierdie ding, hy sê, Aan my is gegee alle mag in die himmel en op aarde. Gaan jylle en maak disciples. Voor die wat gegloed sal die tekens volge. In my naam sê jylle wat? Die duivels bind. Nee, sê wat staan nie. Hy sê, jylle sal die duivels uitdruiwe. To hy nog geleef het, Lucas 10, sê hy hierdie ding, hy sê, hy sê sy disciples uit, hy sê, ek gee jylle mag oor die kracht van die vijand. Ek gee jylle mag om op slange skerpe unit te trap en oor al die kracht van die vijand. Hy sê, ek gee jylle mag oor die kracht van die vijand dit is wat God vir Adam gesê het, luister, hierdie is nie niet nie, toe God vir Adam gesê het, onderwerp die aarde in eers daar is dit wat hy gesê het, toe God vir Peter is gesê het, wat jy op die aarde bind is in hemel gebonden, wat jy op die aarde ontbind is in hemel ontbonden, is dit wat hy reeds vir Adam gesê het, toe hy gesê het, onderwerp jy die aarde in eers daar sien jy, dit is niks niets nie, nou kom hy en hy sê, ek het die sleetel, hy sê, die sleetel, opembaring 1, sê hy die sleetel, van die dood en die doodreik het ek, van die koninkrijk, van die gesag van die himmel, van die himmelse gesag wat moet werk op aarde, hy sê ek geer het vir jou, hy sê op die openbaring bou ek my gemeente en ek geer aan jou hierdie gesag, en in daai gesag, Petrus keer jy as mens terug na, om die aarde te onderwerp en daar word deers so wie nou die sterkman wie is vandag die sterkman ek en jy En waar krij sy vijande tereg om te steel? Ja, dat hy die sterk man gebind het, as ek en jy ons laat bind. En terwijl ons bezig is om hom te probeer bind, wat nie ons opdrag is nie, besef ons nie, is hy bezig om ons te bind nie. Sien jylle die misleiding? Want jy sien, dit is interessant. Die skrif sê, Jesus sê interessante ding, hy sê, alles wat jylle op die, het jylle dit opgelet, alles wat jy op die aarde bind sal in die jimmel ontbonde wees. Wat beteken alles? Beteken dit allemaal? Denk mooi. Hy sê nie, allemaal wat jy op die aarde bind sal in die jimmel gebonde wees nie. As dit so was, was dit een lollerij. Dit so een bind en een ek so een paar oons gebind het. Wat die heren so moes losmaak weer. Ek weet van die hele paar oons wat my so gebind het. Right. So, dit sê nie, allemaal wat jylle bind, dit sê alles wat jylle bind. Jy sê, God het nie vir die mens gegeen, om, om oor mense te heers nie. God het vir die mens gegeen, om oor die te heers. Of van die mens, die sterk man in die mens, die mens als sterk man gebind is, wou die mens oor mense heers. En dis wat die duivel doen, hy, hy wil oor mense heers. Dis wat hy gebeur het met die persoon, wat blind en stom was. Hy was gebind. We sê die voorbeeld in die skrif, hy sê, Jesaja 61 sê Jesus, hy sê, ek het gekom om vir die vir gevangenis, een vrylating uitgeroep, en vir die geboeides, die opening van die gevangenis. Hoor jy, waarvoor het Jesus gekom? Om te bind of te ontbind? Om te kom ontbind, om oop te maak, om ons te ontsluit uit ons slavernie uit. Is het Lukas 22 wat die verhaal vertel van hierdie vrou wat, wat vir 18 jaar in mekaar getrek was van die rematiek en sy kon nie beweeg of loop nie en dan is dit die sabbadag en dan bring hulle hierdie vrou by Jesus en dan maak hy hy gezond en onmiddellik is die fariseers apie naam en sê, daar is 6 daar wat jou werk moet doen en die 7e dag is hier sabbad van die heren jou God, hoe kom, kom julle nie vir die, in die 6e om geneest te word, nie kom wil julle op die 7 dag gezond word maar hoor jy, dit is net na ganigheid en dan sê Jesus vir hulle hy sê, wie van julle maak nie jou os van jou krip af los in lei om te gaan water waterdrink op een zondag nie. Hy sê, denk dan, hierdie dochter, hierdie vrou was die dochter van Abraham, aan wie die verbonden die belofte verboord van die ouwe verbond. In 18 jaar lang het die duivel haar gebind. Dis die duivelse werk. Hy sê, dit is die duivelse werk om te gebind, daarom wil hy graag gee, ons moet in sy werk betrokken raak om te gebind. <laughs> ons bind nie mense nie. Ons bind nie persoene nie ons bin die werk van die vijand, is een groot verskil, groot verskil, en die vraag wat ons van ons self moet vraag is, daai voorspoed wat van jy praat, Godse droom, God Godse opgewondenheid oor ons, hoe moet dit loskom? 2 Korintiers 1 wat ons so goed ken, hoeveel beloftes daar ook al is, en homersle ja en en hom amen, tot heerlijkheid van God, dier ons, God wat doen, verboe wat ons kan bid of dink, daar moet jy aan het, Ephesus 3,20, volgens die kracht wat in ons werk. Die kracht wat in ons werk. Jy sien, die salving onder ons, is die hoop van heerlijkheid. En daar die salving, wil God losmaak, dier ons. En hoe wil hy dit doen? Hy sien, dit le in die openbaring, van wie Jesus Christus is. Hy sien, op hierdie rots, gaan ek my gemeente bouw. Op die openbaring, van wie Jesus Christus is, van wat hy kom doen het, wat het hy eindelijk vir ons alles kom sê. Nou kom ons gaan terug na Matthies 16 en 18 toe. Nou kom hy en hy sê, hy sê, voor ek daar kom, Jesus sê vir Petrus, hy sê, die Satan het vierig begeer, Lukas 22, hy sê, die Satan het vierig begeer om jylle soos koring te sif, Maar ek het vir julle gebid, dat julle geloof nie ophou nie. Ek wil julle net hierdie beginsel raak sien. Een beginsel vir 2013. Hy sê, ek het gebid, dat julle geloof nie ophou nie. Want jy, op 'n stadium vraag Petrus, Petrus die spokesman, hy sê, Jere gee ons meer geloof. En wat sê Jesus vir hulle? Hy gee nie meer geloof nie, hy sê, as julle die geloof het van een mosse staat, dan sê julle die grootste van die, al die bome word, soos die mosterd sacht. Hy sê, so wat is geloof? word geloof meer? Wordt geloof groter? Dis wat hulle gedink het. het gesê, as ons net meer kan kry daarvan. Maar wat is meer geloof? Hoor wat bid Jesus? Hy sê, Satan het vierig begeer om jou soos koring te sif. Satan het vierig begeer om die sterk man te bind. Hy sê, maar ek het jou gebid, dat jou geloof meer word. Dis nie wat daar staan nie. Wat staan daar? Ek vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Wat is geloof? Geloof is om aan te hou. Geloof is om God op sy woord te vat en aan te hou. En aan te hou. En aan hou. Wie vol hart tot die einde toe sal gered word. Geloof, meer geloof, die kwantifisering van geloof meer geloof is hoe lang hou die geloof aan gaan ons in hierdie jaar toelaat dat my geloof gesteel word deurdat die druk die moegheid die omstandighede net eenvoudig te kwaai word oorweldig word en was dit ek en dan gee ek op, soos David, ondou jylle David, wat moet die geloof, met die storm geloop, en oor mieren gespring het, en dan sê hulle David, en kom hy, en hy sê, nou sal ek nie meer ontkom uit die hand van Saul, en uit die hand van my vijanden nie, daar hou hy opgeloo, en dan loop hy oor die Philistine toe, weet jy daar, dis nou sterkman gebind, weet jy wat met hom gebeur, hoeveel keer gebeur het met ons, ons het die vraag gevraag, sê, wie is nou die sterkman, ek en jy is die sterkman, maar kom ons maak het bykie anders, kom ons sê vanmorgen, die gemeente is die sterkman, nou die vraag, Collectief, as ons gemeente is, gaan ons toelaat dat die sterkman gebind word. Want jy sien, as ons nou na, na hoofdstuk 18 gaan kyk, hier so in hoofdstuk 16 van Matthäus, sê Petrus het mooi, hy sê, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk gee, en alles wat jy op aarde bind sal in gebonden wees in die jemel, en alles wat jy op aarde ontbind is in die jemel ontbonden, en ander woord, hy stel die gesag van Genesis 1, 28 stel hy recht voor Petrus, en net dat die ouwe ons om nie moet misverstaan nie, Twee hoofstukke verder in Matthies 18, wie jy het saam met my lees, gaan sy die volgende, kyk wat sy in Matthies 18, hy sê, by vers 15, en as jou broeder teen jou sondag, dis nou gemeente, gaan bestraf omtis in jou en om alleen, en as hy na jou luister, dan het jou broer gewend. Hy sê, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so dat die mond van twee of drie elke woord vaststaan, hy sê, en as hy sê, na hulle nie luister nie, neem hom dan voor die gemeente. En as hy in die gemeente ook nie luister nie, laat om vir jou wees as hyden en tollenaar. Wat sê Jezus hier? Hy sê, kan ons, collectief, kan die gemeente toelaat, dat die sterk man gebind word? Ons is die sterk man. Gemeente, ons is die sterk man. Kan ons toelaat, dat die vijand die sterk man bind, want hy wil by ons roof. Wat wil hy roof? Hy wil ons gesag roof. Hy wil ons posiesie roof. Hy wil dit waarvoor God ons geroep het, roof. Hy wil by ons persoonlik roof in die voorsiening en die beskerming en geneesing. Maar hy wil baie meer roof as dit. Hy wil die beskerming, geneesing en voorsiening, wat moet kom vir die mense wat toegevolg word tot die gemeente, dit wil hy roof. En daarom sê, as ek die gemeente kan in onrecht, in een onwaarheid kry, as ek die gemeente kan bind, as ek die kracht, die gezag wat in die gemeente is, kan vastbunt, hy sê, dan het ek jou, dan het ek beheer dan kan ek stil slag of verwoes na harte lus. Ons het een paar sonde teruggepraat van die voorrecht van gemeente wees. Ek wil vandag het verander. Wegvat van die voorrecht van gemeente wees, en kom uit die plek van die verantwoordelijkheid van gemeente wees. Besef jy, wat is dan die verantwoordelijkheid van gemeente wees? Om te sê, maar dan kan ek nie, dan kan ek nie toelaat dat, en as ek sê ek, dan praat ek nie van ek as persoon, ek praat vir elk een van ons, juist die ek nie van ons kan toelaten en sê dat my broers Karel nie. Ek kan nie toelaten dat die ding kan verkeerd loop. In my ander woorde, as iemand uit leidheid beweeg, as iemand in onrecht lewe, wat sê hy? Gaan en bestraf hy alleen. As hy nie luister nie, vat twee of meer saam, uit die mond van twee of drie. As hy nog nie luister nie, bring hom vir die gemeente. Bring hierdie dinge die reine voor die gemeente. Wie wat het Jezus met die vijand gedoen? Hy het hom uitgekleed, Hy het om in die openbaard en toongestel, hoor mooi wat gebeur, dis wat van hy hier praat, hy sê dit beteken, dat in die gemeente, so'n persoon uitgewoes, wat vir vir jy is. Hoekom? Hy sê, so die gemeente gezond kan word, so dat ons nie in die proces toelaat, dat die sterk man gebind word nie, dat die gezag van die gemeente ondermijn en ondergrawe word nie. Jy sê, Matthies 18, gaan alles oor gemeente, hy sê, as hy daarna die gemeente nie luister, en laat hom vir jou wees, so hy in tolle na, vers 18, hy sê, voorwaar ek sê vir jylle, alles wat jylle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat jylle op die aarde ontbond, sal in die hemel ontbonde wees, so wat sê hy? Hy sê, as jy die onrecht toelaat, as jy die onwaardigheid toelaat, in die gemeente, dan is dit, is dit so, God sê, ek gaan nie inmeng nie, maar wat is die resultaat? Die resultaat is dat die gemeente is die gezag verloor, dat die gemeente sy inpak verloor. Come on. Hy sê, klein bykie deeg, maak jylle deeg sier. Klein bykie sier deeg, maak die jylle deeg sier. Gaan ek en jy toelat, ek, ek wil eers met jou persoonlijk praat, en met my persoonlijk praat, gaan ek toelat dat ek sier deeg is. Die sier deeg, want nou, dat twee twee sopvormen van sier deeg. Die enige breuk, die beeld sier deeg, hy sê, Ons is so sierdeeg, hy sê ons gemeente is so sierdeeg, en hierdie sierdeeg moet ingedeeg word in die hele gemeenskap wat ons bedien, so dat die hele gemeenskap doorgesier is met wie het gemeente is, met die waarheid van Godse woord, dis die positieve kant van sierdeeg. My negatieve kant van sierdeeg, hy sê, as ons ongesierde brode, dit is die beeld van suiverheid, as ons ongesierde brode is, laat ons dan die ou sierdeeg van ondeeg en van onwaardigheid, dat ons die sierdeeg uitgesier kry, dat ons een suiver deeg is. Die vraag wat ek vir jou vraag, gaan ek sier deeg in my leven toelaat. Luister, daar nie een stel wet in, reels weet, daar kom je nie. Is nie meer onder die wet nie. Maar jy weet, jy weet wat is die reinheid en die waardigheid voor God. Jy weet het. Jy sien nie, dit is baie groter wet. In die ou wet, in die ouwens oortree, solang hulle nie gevang word nie. Maar hierdie wet, hierdie wet moet ons iets onthou. God sê, aan hulle sondes en oortredingen, denk ek nooit meer nie. So God gaan nie tegen jou hou nie. Maar wie wat? Jy besef nie, dit die wijse waarop die sterk man, jy as sterk man, die gemeente as sterk man, gebind word nie. Gaan die gemeente dit toelaat. Dit is wat hy hier sê. En dan gaan hy een stap verder. Hy gaan nog verder aan. Hy sê die volgende, hy sê, weer sê ek vir julle, as ons nou dat ons bind en ontbind verstaan, Hy sê, weers sê ek vir julle, as twee van julle saamstem, op die aarde oor enige saak wat hulle mag vraag, dit sal hulle ten deel val van my vader wat in die hemel is, want wat twee of drie in my naam vergader is ek in hulle midde. Hy sê, dit sê ek vir julle, as twee van julle saamstem, die woord dat hy vir saamstem gebruik, is om te harmonier om een te wees met. En wacht bykie, luister mooi, wat beteken dit, hy sê nou, is het, ons het dit so makkelijk gemaakt, ons gesê, kosvatte beeld, ons sê, oh, Jan is syk, Johan stem met my saam, oor Jan sy geneesing, vader, ons sêen vir Jan, ons bles vir Norris, ons stem saam, maar ons moet het verkry, dit is goed, ons baie meer is dit, hy sê, waar twee of meer van julle, waar julle in harmonie is, in eenheid is, nou wacht bykie, waarvan het ons so pas gepraat, wat het die vorige vers gesê, so as jou broertien jou sondag, wat bedoel het tegen my sondag, hy het op my toon getrap, nie man, dit is die wouwer praat nie, praat van onreinheid, onheiligheid, onwaardigheid, een onwaardige leefwijse, inbring in die gemeente in, dit is van hy praat, dit gaan nie hier oor die persoon, dit gaan oor die gemeente, hy sê, daarin moet ons optree, hy sê, en as ons in harmonie, as ons harmonieer, as ons as gemeente een is, sal niemand dit waag om uit te trap uit die, die leinheid nie, want die gemeente sal om uitstuffel. Besef jy dit? Kan jylle onthou vir Kajan, wat vir Kabel doodgeslaan het, en hier kom namen en sê, waar is jou broer? Abel, hy sê, is ek my broers hoeder? Die wat is die vraag vandag? Is jy jou broers hoeder, jy is? Daarom sê hy, belei mekaar, jylle mis daar een bid vir mekaar. Nou luister, ons verstaan die belei mekaar, dit is wat ons teenoor mekaar voteer het, teenoor mekaar voteer het, sê ons, excuse, ons herstel dit. Hy sê, bid vir mekaar, hy sê, draa mekaar sy laste, skryf Paulus vir die draa mekaar sy laste en vervul so die wet van Christus. Johannes skryf, hy sê, geliefdes, laat ons mekaar nie liefwe met die woorde en die tong, nie, maar met die daten en waarheid. Wat betekend dit? Dit betekend dat een gemeente, dat as, as ons gemeente verstaan, as ons, dan neem ons onderling verantwoordelijkheid, onderling sorg vir mekaar. En as een het lei, gaan alle leden saam lei, met andere woorde, hoor wat praat hy van harmonie, as twee of meer saamstem, as een lid lei, dan lei almal. Wat beteken dit? Ons is in harmonie. As een lid blij is, dan is ons allemaal blij. Maar ander woorde, as Katrein daar onder die kaap sit, en Jan lee in die, die intensief, moet die hardomleiding, dan lei ons allemaal. Ons is in harmonie, on eenheid oor die saak. Ons staan in eenheid oor die saak. Ons sê nie kry vir jou, ek is nog myl geroid nie. Hoor jy hulle? Sien jy wat beteken dit? En nou gaan hy verder, hy sê, Laat ons nie lief hee met die woorde en die tong nie, maar met die daad en die waarheid. En skiel ek slaan tegen die ding, maar ek sê hier, wat is daad en waarheid, wat is woorde in die tong? Het is so baie makkelijk om hier te staan, en sê hier, ons sê nou Jan, ons sê nou Norris, ons sê nie wat syk is in, in die krisis het, en jylle geer nie vir hulle wat hulle nodig het Ek droom van gemeente, waar, waar ons so betrokken raak by mekaar, betrokken raak in ons leven, met mekaar, so omgee so in harmonie kom oor een lid wat lei omdat ek saam nie en dat blij is en ek saam blij kan wees dat ons dat ons in die jaar 2013 by een punt sal kan kom om te sê jy nie meer woorde in die tong nie, dit werk nie maar met die datum en waarheid kom ons maak het prakties Ek wil jylle toestemming vraag vanmorgen. Ek wil jylle toestemming vraag, het ons vanmorgense offerande vat en vir die twee gesinne gee, wat al soveel uitgaves gehad het en wat die ding onkant gevang het. Ons deel het vir hulle en ons maak, ons maak ons betrokkenheid, nie meer met die woorde en die tong, nie meer met die datum en waarheid. Ons reel, ons met iemand krijg geld oor te betaal, wat dit ook al is. Of het 10 rand, of het het 1000 rand, het is om nie. Maar laat ons by die daad waar ek kom. Wat jy, dat as ons een levende belegging in mykaarse leven zet, as het aan ons sak gevat het, as het aan my leven gevat het, gaan het die effect hee. Dan gaan ons gemeente word. Wat is ons probleem in ons gemeente? Ons is so vry, dat ons eindelijk nie verantwoordelijkheid te vat vir mykaar nie. Ons het die woord ontdek en het wonderlik, en ons staan op hierdie woord, en prijs die Heer en die Heer, is ons goed, maar wie wat, die wil loop rond, is een bril om te kyk, wie kan verslind, sien, en wat gebeur, hier en daar, krys jou in, en wat maak ons, ons sê, tschuk, ek brys nie ek nie, kry vir jou sterkte, vir jou boete, dink aan jou, en jy ons verlede jare gepraat, hoe ek dink aan jou, ek gaan zelfs na hier naartoe, en sê, kom ons stem saam, ons dink saam aan jou, maar kom ons kom, by hebben aan een punt, in 2013, ons sê, nie met die woord in tong nie, maar die daad en in waarheid. En kom ons laat hierdie ouwens voel, kom ons laat ons self voel. Dat wat een keer in my leven gebeur het, dat ek sê, Heere, ons is gemeente, ons is die sterkman. Sterkman het nie te kort nie. Sterkman is geseen met alle geestelike seningen in die hemel. Sterk man staan in die oorvloed van Godse gedagtes, om daar die gedagtes en daar die voorziening en daar die beskerming van oorvloed en vrede in besit te neem. Ek wil vir jou iets sê vermoorde. Die gemeente, ek en jy, is Godse kraan. Ons is Godse kraan. Ons is geseen met alle geestelike sening in die hemel. Hoelang gaan ons nog daarmee rondloop? Wanneer gaan ons hier kraan opdraai wat die sene kan doop? Ek wil vir jou vraag. Die sene waarmee jy geseen is, is dit soos een vat wat God binnen in jou gesit het, as vijf liter daarvan, en as jy een liter uitgetap het, sit uit. Twee liter, dan sal nie drie oor. Of hoe werkt dit? Hy sê, kom na my toe, dankie aan Elfidaeien. Hy sê, strome van levende water, so dat jy op binnenste vloe. Een fontein wat opspring, tot in die eeuwige leven. Ek en jy is die kraan. Ek wil dit vanmorgen tastbaar maak, en ons maak het tastbaar in die vorm van finansies vermoorde, en die sin dat ons sê, kom ons draai die kran op vermoorde, kom ons draai die kran op, en ons sê jyre, maar jy het gesê, jy het ons gesê met alle geestelike sêning, ek is vlaag gesê, en nou wil jy tot heerlijkheid van die self, wat ons begint vermoorde, ons gesê, oor wie gaan dit? Gaan oorom? Paulus skryf vir die korintiers, hy sê, denk daaran, wie spaarsamelik, sy sal spaarsamelik maai. Hy sê, wat kom saam met die saad? Hy sê, mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en die vrug van jylle gerechtigheid laat toeneem, wat oorvloedig word in dankzegging. Hoor jy die stroom, hoor jy die stroom wat geactiveer word dier fontein, en ek en jy sit met die kraan. En God sê, alles wat jylle ontbind, as jylle die kraan oopmaak, sal die kraan in die hemel oopwees. As God so opgewonne is oor ons, soos die boksie wat hy so opgewonne oor is, as hy hom oopmaak, wat jy vir my sê, dat is een gebrek, dat is tekort. Ek kan onthou een klomp jaar terug, ek denk iets soos omtrent 20 jaar terug, was ons gemeente omtrent so 30, 40 sterk. En ek onthou, ons het, in die tijd was het net so moeilike ekonomise tijd, en ek kan onthou, dat ons by een geleentheid gepraat het, oor hierdie beginsel, wat daar tussen broeders moet geld, en ek onthou, dat ek op een stadium 6 maand wat daarna, net skierig een ochend bewus geraak, ek nogal daar by die Bodder Hotel voorbij gerein, toe slat die die gedachte my, en ek besef, wat ek van weet, weet ek nie hoeveel man, een hele klompie honderdduisend rand, waar hy tussen die broers beweeg het, tussen die broers, vrijheid beweeg het, waar hy mekaar gesê het, waar hy mekaar kruis bestuif het, in rand en sen, en hoeveel ouwens in daai tyd, wat toegeploeg was en skuld uit skuld uit het. Net met die interaktie wat daar in die gemeente geplaas gevind het, toe ons ophou om elke en vir sy betimmer na die staart klip. Jy sê dis wat die tragedie is van wat God van Hagai sê. Hy sê van Hagai, hy sê, kyk wat het gebeur, G8. Jy het geëet nie, versadig word nie, gedrink nie, jy het dorsgelees nie. Hy sê, jy het jy, jy verloon vir hier, en jy het jy, het jy het in die beersie gegooi, en die beersie het, het in gat gehad, en dit het, het uitgeloop. Hy sê, jy het baie ges hy sê, kom nou, hoor wat sê die profetiese woord, hy sê, kom, hy sê, klim op die berg, bou die huis van die heren, dit is nie een gebou nie, Dis gemeente, en dan hoor die volk dit, hulle snap dit, en hulle begin om hierdie tempel te bou, die tempel, die God woon nie in die tempel wat met mense handen gebou, hulle het nog met mense tempel gebou, maar ons weet, die nieuwe testament tempel, is gemeente, en toe hulle begin bouw, sê, die heren vir hulle stop, staan stil, staan vir oomlik stil. Hy sê, kyk hier, van hierdie dag af terug, van die 24e dag, van die 9e maand, van die dag wat die fondament, op hierdie fondament, sal my gemeente bouw. Vana die fondament gelee is vir my gemeente. Die openbaring van wie Jesus Christus is. Julle ken nou al die story oor kerswees, ek kan dit nou maar sê, ek sê altyd in januari, want ek wil jou ons kwaad maak in december nie die leen van die 25ste december. Wat die absolute leen is, wat, wat die aanbinding van die son God is. Dis 25 december. Die waarheid is dat Jesus geboore is in september, oktober die tijd, maar die datum is die voort mooi gegeen nie. Maar vanmorgen het ek net gewonder, ek sê nie, dit is so nie, maar ek het net gewonder. Die heren sê, kijk van die dag af terug, van die fondament van die tempel gelees. Van die 24 ste dag van die 9e maand, dit klink vir my of het kan werk. Hy sê, van die dag af sal ek seen. Is dit nie die dag waar die seen gekom het nie? Is dit nie die dag waarvan die engelig gesing het en gesê het, eer aan God, die hoogste hemel en vreder op aarde, God het nie, mense wel behaar nie? Hy sê, van die dag af sal ek seen. Ek sê nie, dit is dit nie. dan in Jan 3 vers 5, as jylle dit dan wil krijg. Maar hierdie is dan in Hagia 2. Dit kan dalk net, die 24e van die 9e maand gewees. Ek gee nie om nie, maar kyk mooi. As hy sê, van dat die lam gekom het, die sondes van die wereld weggeneem het. God sê, van die dag af sal ek sê. As jy die geboorte van Jesus soek, gaan soek om daar. Gaan soek om daar. Die 24e dag van die 9e maand, sê ek nie, dit is nie, maar dit is very close. En luister mooi, vir my en vir jou, vir die, die gemeente, kan vandag, die 24e dag van die 9e maand wees kan die dag wees waar die seen loskom as ek en jy breids om die kran op te draai. En daarom, Johan, vraag toestemming vandag, by die manne wat met die finansies werk, dat ons vandagse offerande vat en dit op so'n manier aanwend, dat ons tasbaar betrokken raak, dat elkeen van ons wat hier is, vanmorgen kan sê as ek hier uitstap, my betrokkenheid by Katrein en Jan en by Norris en Madeleine is nie een woord in tong nie, met die datum in waarheid al is dit hoe klein, dan begin ons gemeente wees. Mag dit dan die begin wees, van een machtige jaar in 2013, waar die Heere sê, op hierdie fondament, bou ek my gemeente. En die poorte van die doodreik, sal dit nie overweldig nie. Vader, ek hierdie vermoorde, vir die woord in ons midde, vir die, die teenwoordigheid, jy wat nie gekom het met praaijkies nie, maar jy wat gekom het en het werkelijkheid gemaakt het. Jy wat vlees kom word het en het kom uit vlees het, nie net die gedaante van die dienstnecht kom aan nie, maar gedaante van die mens nie, maar selfs gehoorzaam geword het tot die dood van die kruis, jy wat het prakties vir ons kom lewe het, om ons te kan seen, jy dat ons by die dag gekom het, te sê, heren, ek is recht om hier die kraan oop te maak. Ek verstaan die beginsel van die sterk man. My aandeel in die gemeente, die rol wat ek hierin te speel het, vader, dat ek nie daar die kraan sal toehou nie. Dat ek nie sal toelaat dat die sterk man in my, dit wat hy opgerig het, toe hy gesê het, ek gee jou die sledels van die koninkrijk. Heere, dat ons nie toelaat dat die sterkman gebindel word nie. Dankie Heere, dat jy oor ons opgewonde is, dat u oor ons tiekie draai, dat u oor ons juig, dat jy opgewonde is om jy woord te sien in vervulling gaan in ons levens. Ons eer die daarvoor, Vader. Ons sien hierdie jaar, ons sien 2013, ons sien jy in hierdie jaar, dat dit die grootste jaar sal wees wat ons nog geken het omdat jy verheerlik word, omdat die kraan oop is, tot jy heerlikheid. Amen.